ونام الرجال صناع الحياة أطمار الله منار الأدات فزالوا سبات وصعوا بذات نشيد الحياة وصعوا بذات إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wa ashhadu an la ilaha illa Allahu abduhu wa rasuluhu Jedna od činjenica i temelja koji je Kur'an Kerim uspostavio jeste da Allah subhanahu wa je jedini koji poznaje gajba. Allah je jedini koji poznaje budućnost. I tu činjenicu, i to vjerenje Allah subhanahu wa ta'ala na desetine mjesta u Kur'an i Kerimu naveo da bi ljudi to shvatili. Da bi, da bi im se urezalo u njihov razum. Da ne postoje niko drugi sem Allaha da poznaje gajbe. Ono što je čudno je da ljudi i pod jasnih ajeta koje ćemo navesti danas i dan danas smatraju da postoje ljudi koji mogu da proreknu budućnost. Nije čudo što su ti ljudi od običnog naroda ili nevijednici. Čudno je što su neki ljud, od tih ljudi muslimani koji čitaju Kulani Kerim i dođu kod ajta u kojem Allah subhanahu ta'ala kaže u suri Al-Naml u 65. ajetu Kul la ja'lemu men fi samavati val ardi l'gajbe illa Allah kaže Allah reci Muhammede Reci ljudima, niko osim Allaha, ni na nebu, ni na zemlji, ne zna šta će se dogoditi. Postoji li jasniji ajet od ovoga ajeta na ovu tejem, gdje Allah kaže svom postaniku, sallallahu alaihi wa sallame, Reci ljudima, niko ni na nebu, ni na zemlji, ni čovjek, ni ti melek, niko ne poznaje budućnost. Niko ne zna šta će se dogoditi. To je uverenje svakog pravog vijednika koji gaib pripisuje Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Šta je to gaib? Učenjanaci navode da se gaib dijeli na dvije vrste. Potpuni gaib i dijelimični gaib. Potpuni gaib je gaib koji nikko sam Allaha subhanahu wa ta ta'ala ne zna. Šta će biti sutra? To samo Allah zna. Nikko mimo njega to ne zna od njegovih stvorenja. To ustoji dijelimični gaib. Nešto to ja znam, a ti ne znaš. To za tebe gaib onaj potatak koji ga poznajem, ti ga ne znaš. To je za tebe gaib, ali to nije potpuni gaib. To je derimični gaib. I to nije problem. Ljub, svi mi znamo nešto što drugi ne znaju i to je gaib za tebe, ali to nije sveopšti gaib. Nije općeniti gaib koji se odnosi samo na Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Znači ajatu, u ajetu, u 6.5. ajetu suri An-Nemr, Allah subhanahu wa ta ta'ala vam poručuje da ne postoji niko na ovom svijetu ko poznaje gaib mimo njega. Allah subhanahu wa ta ta'ala u suri Andan 'am, u bleseti davitam nam opisuje veličanstvenost svog gajba i kaže wa 'indahu mafatihul la ya'lamuha illa kaže u njega su ključevi svih tajni samo ih on zna pa stala subhanahu wa ta'ala opisuje taj svoj gajb i kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'lamu ma fil barri wal bahr jedini zna što je na kopnu Išta il umoru. Wa ma tesqutu mi varakatin illa ya'lemuha. Každa Allah subhanahu ta'ala. In i dan liest ne otpadne sa drveta, A da on zanjaga mezna. Každa Allah subhanahu ta'ala. Wa la habbatin fi zulumatil ardi. Wa ratbin, wa yabisin illa fi kitabin mubin. In ima zirna utminama zemni. Niti ičega svejeg. Niti ičeg suhog. Niti ičeg štonije u jasnoj knjizi. To je opis Allahovog Gajba Znači ne postoji ništa što Allah subhanahu wa ta'ala ne zna. Dalje, Allah subhanahu wa ta'ala se nije zaustavio na tome. Nego je naredio svom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da kaže ljudima ja ne znam gaibu. Zameste? Da dostavi ljudima poruku. Muhammed alaihi sallam je od, najodobraniji poslanik. Ja ga najviše volim, ali ni on ne zna gaibu. I poslanika je srame toliko svoj život dokazao u svim bitkama u kojima učeslovao. Napadao su ga neprijatelji sa srana za koje nije poznavao. Padao u nekakve zamke u nekim bitkama kao što bilo na Uhudu. Događao se stvari. Obdužio smo mu ženu da je počinila zinalo koji nije znao poslanika srame, je li to istina ili nije istina. Milion dokaza postoji da poslanik srame nije poznalo ga ima. I Allah mu naređuje u Kur'an i da kaže, pazite ovo, kaže Qul la aqulu lakum indi khaza'inullah. Reći, ja vam ne kažem, u mene su Allahu berizent. Ti To otkupli, tonijom rukama, kaže poslanik sallallahu Allah kaže na jeziku poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naredio mi da ljudima. I kaže wala a'lamul ghaib. Ne poznajem budućnost. Ne znam što će se dogoditi. Wala aqulu lakum inni malik. Ja vam ne govorim, ja sam Znači Allah naređuje poslani da kaže ljudima da on sam ne poznaje gajba. E postavi se pitanje kako može neko, kako može neko za sebe tvrditi da poznaje gajba. Ja sam rekao na početku, nije to čudno od običnih ljudi i ljudi koji se uratili sve za pare, ljudi koji lažu da bi obmanuli ljude. Ali je to tužno kada to kaže neko koji se pripisuje vjeri. Nekakav efendija ili nekakav šejih koji za sebe kaže da poznaje šta se su to dogoditi. I da poznaje ono što nije nadučno tome bio. Tu se postaje pitanje kako ta čovjek to poznaje. I to odmah znamo da to nije čista posla. Jer nas je Allah s.a. u ovim ajatima uputio na tu činjenicu da ne postoji insan da, da poznaje gajbu. Po sonu sallahu sallahu sallahu sallam kažu u men eta kahinen evo arrafan fasaddaqahu faqad kefer bima unzelala Muhammed. Ko ode vraćaru ili gataru i poverim ono što kaže on je nevjernik unosačim je došao Muhammed. Znači, dragi moji brate, draga moja sestro, svi oni kašikari i viluškari i nekakvi Drugi, ljudi koji proliču budućnost sa nekakvim raznim drugim aparatima, kartama i zapisuju svi ti ljudi ako njima odeš, i ako ti oni kažu nešto od budućnosti i poveruješ mu, ti si time počinio veliki grijeh o kojem govode hadis poslanika s.a.l.a. Bez obzira taj insan nosio ahmediju ili ne nosio ahmediju, to te ne opravdava. Vjernik musliman ne smije otiče čovjek koji prođeće budućnost. Bez obzira ko ta insam bio, koji je vjer bio i kako se on zvao, u što gledao, u grah, u pasulj, u kašike, u kate, u sve aparate, danas možda mu gledaju u iPhone, ja ne znam. Sve to je laž. Ne može sebi danas vjernik dozvoliti da se tako ponizi i da ne postane nevjernik u svoju vjeru. Allah subhanahu wa ta ta'ala u Surija džinu po 20:60 majetu kaže Alimu al-ghayb, on wie sabe. Kaže Alimu al-ghayb, on poznaje gajb, on znači zna sve tajne. Kaže Allahu Subhanahu wa ta'ala: "Fela yuzhiru ala ghaibi ahadan." Kaže on tane svoje ne otkriva nikome. Pazite ovo. Alimu al-ghayb, fela yuzhiru ala ghaibi ahadan. On poznaje tajne, te tajne svoje ne otkriva. Kaže, ila, izuzetak, osim kome, gospodara, ti neke svoje tane otkriješ, kaže, ila meni rtaba meru rasul, kaže Allah subhanahu wa ta ta'ala, osim onome koga on za oposlanika odabere. Znači, postoji mogućnost da Allah subhanahu wa ta ta'ala nekom oposlanika, to je bio događaj, sva, svi oposlanice su znali neke stvari u dužnosti, jedime je Allah subhanahu wa ta ta'ala to e, rekao, ali oni sami o sebe to nisu poznavali. Želim da ovo danšnje predavanje završim sa činjenicom da ne postoje misteriju našoj vjeri. Ne postoje ljudi koji nikad nekim dijelima mogu doći do stepena poznavanja Gajba. Kao što kaže jedan od e, zeničkih takozvanih šejihova, kaže U svijet Gajba sam ulazio postepeno preko puta, preko svog babi. Koga mi lažemo ovdje? Ti ulazi u svijet Gajba. Čemu ti govoriš? Jesi li ikon otvorio Kuran? Jer si nikad pošto jedan hladis na tu temu. Nisi. Dragi moji brate, čuvaj svoju vjeru. Pazi, poslanik ti je rekao, ako odeš takvom insanu i poveruješ ono što je rekao, izlaziš iz ovi vjeri. Postao si nevjernik ono sršim je došao Mohamed s.a.w. Pokaj koliko je to opasno. Budi uvjeren da Allah subhanahu wa ta ta'ala je jedini koji poznaje budućnost. Ne poznaje ga niko od njegovih stvarenja. i Budi uvjeren da si ljudi koji kvrde za sebe, da je znaju budućnost, da su to obični lažovi i ljudi koji odvode od Allaha vjere i ljudi uvode u nevijestvo. Molim Allah subhanahu ta da sačuva našu vjeru, da sačuva naš iman i da nas sačuva e, nevi, od nevijestva subhanahu alhamdik, ašhadu en la ilaha ila ente, astaghfiru wa atubu ilaik. <totipra> صاومنا تين نشيد الحياه وصاوموا بذاتين نشيد الحياه ولكننا رفعنا قواتنا بعزم الأبات